a várost ostromalá vette és elfoglalta. Ezzel visszaadta hozzá segítségért forduló Mírze a vajdának havasa a földet. Az elért sikerek arra buzdították a királyt, hogy még nagyobb erővel folytassa a törökök elleni hadműveleteket.